CZĘTVERTKO Godine 1939. Leo Zilar, Eugen Wigner i Eduard Teller, trojica fizičara koji su pred nacističkim terorom pobjegli iz Europe u Sjedinjene američke države, posjetili su Alberta Einsteina i upozorili ga da postoji opasnost da nacistička Njemačka izgradi novo oružje, atomsku bombu. Einstein nije baš vjerovao u tu mogućnost, ali se ipak odpisao na pismo koje je sastavio silar i pod svojim ga je imenom uputio američkom predsjedniku Franklinu Luzertu. Roosevelt je pokrenuo program stvaranja atomske bombe koji će 1942. godine dobiti ime Projekt Manhattan. 6. listopada te iste 1942. godine Sovjetska obavještajna služba obavjestila Josifa Viserionovića Stalina da Amerikanci rade na novom razornom oružju. Do kraja godine Stalin je donio odluku da i Sovjetski savez počne izradu novog oružja. Projekt Manhattan bio je najveći znanstveni projekt u povijesti. Na njemu su radili deseci tisuća ljudi, utrošene su stotine milijuna ondašnjih dolara. Širom Sjedinjenih Država podignuta su brojna znanstvena industrijska postrojenja. Isto se stvar događala u Sovjetskom savezu. samo što je u Sovjetskom atomskom programu značajnu ulogu imala i obavještena služba, koja je sa zapada, posebno iz Velike Britanije, pribavljala veliku količinu tajnih podataka o američkom i britanskom atomskom programu. 16. srpnja 1945. u pustinje Američke savezne države Novi Meksiko eksplodirala je prva atomska bomba. U kolovozu japanske gradove Hirošimu i Nagasaki gotovo su uništile dvije atomske bombe. 1949. godine u pustoši tada Sovjetske republike Kazahstan eksplodirala je i prva sovjetska atomska bomba. U 60. godinama Atomskom klubu pridružit će se i Velika Britanija i Francuska. U 70. tom ekskluzivnom društvu pridružuju se Kina i Indija. Tijekom hladnog rata tom se klubu pridružuju Izrael, Južna Afrika i Pakistan. Gotovo odmah nakon rata u Atomski klub pokušala je ući Federativna narodna republika Jugoslavija od 1963. godine poznata kao socijalistička federativna republika Jugoslavije. Jugoslavija iz drugog svjetskog rata izašla kao porušena zemlja. U četiri godine rata poginulo je oko milijun ljudi. Industrija je uništena, prometna mreža ogotovo nije ni postojala. Veliki broj ljudi ostao bez svog doma, stanovništvo je bilo na rubu gladi. Za obnovu zemlje trebalo je zaposliti svu radnu snagu i osigurati golema materijalna i novčana sredstva. U takvoj situaciji krajem 1947. godine u selu Vinča na Beogradskoj periferiji počinje izgradnja Jugoslavenskog nuklearnog instituta. Zašto Jugoslavija koja je u tim poslijeratnim godinama mogla mnogo bolje uložiti velika sredstva koja su bila potrošena u izgradnju nuklearnog instituta u Vinči, odlučila pokrenuti svoj nuklearni program? Govori akademik Ivan Supek. Čujete, većina podriječa je ovo to, to je tako, ne, Megal, megalomanije. ne. E, tako, bo, poslije mi je rekao jedan čovjek da, da su Kardel i reki, mi ćemo dati polovina od dopaka da napravimo atomsku bombu. Zbog čega je to tako bilo? To je bilo najprije to bilo jedna megalomanija, hošta ali onda nakon loma sa, sa Stalinom, oni su mislili kad imali atomsku bombu neće nas moći SSR napasti. ne? To je glupost. ne. Jer zapravo treba atomsku bombu treba i baciti preko ako se nemate velike aviona, a još sateliti nisu razvili, atmorska bomba ničem ne služi. Prema tome, to, to je naprosto bilo ja bih rekao sve jako kratkodno. Osim toga ja bih čak mislio da toga se kvila jedna Rankovića podmukla misao. On je zapravo htio da preko toga oružja bude najvažniji čovjek u vojsci i da zapravo tako postane prvi čovjek Jugoslavije. Kad sam imali jedan sasnamo te onaj kritične atlanske komisije gdje sam ja govorio, onda na hodnuku je prišao meni ministar obrane Ivan, i Ivan Gošnjak, koga jednačin znam iz Partizana. Mi su so se tamo pozvali, bio prav meni vrlo, ja, ja bih rekao, srdačan I on je meni gotovo šapšiće rekao, vojska nije zainteresirana na tom projektu. To mi se ne bilo. Ako se graditelska bomba, a vojska kaže, mi nismo znatno zainteresirani, onda to da je to se skupa jedna rankovića zavira bila. Gdje je Tito bio zato, ja ne znam. Priča o jugoslavenskom atomskom programu počinje već tijekom rata. Nakon napada sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju, Kraljevina je brzo kapitulirala i raspala se. Osovinske sile okupirali su Jugoslaviju. Pod njemačkim i talijanskim protektoratom Ustaše proglašavaju nezavisnu državu Hrvatsku. U Hrvatskoj se stvara antifašistički pokret koji pokreća oružani ustanak protiv okupacijskih i ustaških vlasti. Do proljeća 1943. godine oslobođeni teritorij u Hrvatskoj bio je toliko velik da je moglo biti sazvano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Hrvatske. Ono se održalo 13. lipnja 1943. godine u Otočcu, a proglas s tog zasjedanja upućen je svim narodima u Hrvatskoj. Pozivamo vas sve, bez obzira na vjerske, nacionalne i političke razlike da se okupite oko Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Hrvatske i glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske i da pod njihovim vodstvom mobilizirate sve snage za borbu protiv fašističkih osvajača i njihovih slugu Ustaša i Četnika, za borbu protiv podmuklih planova izdajničke jugoslavenske vlade u Londonu i reakcionara iz vodstva HSS-a s doktorom Mačekom na čelu. Samo tako ćemo u zajedničkoj borbi s ostalim narodima Jugoslavije ostvariti demokratsku, slobodnu Hrvatsku. Godine 1941. Partizanima se pridružio i Ivan Supek, mlad fizičar koji je doktorirao kod Wernera Heisenberga, jednog od najvećih znanstvenika 20. stoljeća. Heisenberg je uz Nilsa Bora najzaslužniji za razvoj kvantne fizike, a njegove su mu relacije neodređenosti donijele i Nobelovu nagradu za fiziku. Kao što znate, ja sam doktorirao od u Leipzigu i bio sam s njim do od 20. marta odživka 61. godine, kada me gešta po uhapsio i kad presta je zapravo moj rad u Leipzigu. Ja sam radio na problevima fundamentalnima zajedno z Heisenbergom mi smo radili zajedno problema teorije polja međutim taj koje koji smo mi zajedno radili je bio gotovo pri kraju, ali obzirom da sam bio u hapšen, to je rat nije bio poslije, nije, nije objavljen, a mi su te druge veće rješine, tako da je to nije više bilo aktualno. No, iako sam se ja bavio fundamentalnim problemima teorijske fizike, ja sam ipak imao neki pojam, recimo, neki blagu, blagi pojam, što se događa i u nuklearnoj fizici. Jasno, prijeđer je znao znati lančene reakcije i Heisenberg sam je onda kao direktor Heisenberg instituta, on je bio pola tjedna u Berlinu, gdje je također radio na lančene reakciji sa jednom i još nekima. Dakle, i to je bila jedna grupa koja je tjela da napari reaktor. I to je je napari reaktor, koliko ja znam, isključio za potrebe energije. Oni nisu imali nijakav projekt atomske bombe. Međutim, ja sam već onda razmišljao i razmišljao da bi to moglo biti moguće. Ne? I onda, kad me, kad me Heisenberg konačno oslobodio svojom intervencijom iz zatvora, ja sam se vratio u, u Zagreb i tu sam onda... Do, dovršio zapravo knjigu koju sam prije već ranije pisao kao jedna popularizacija atomske teorije gdje sam naveo to ova procesa i uranski, a i fuzijski. Ne. Tako da se meni ova procesa bila dovoljno poznata da razmišljam ne, o tim problemima. No, kako sam bio onda pred pritiskom da se vratim u Lepci, na sve dužnost kao asistent, ili da odem u šumu, druga nije bilo. Ne? Ona se ipak odlučio da, da odem u šumu, bio se tamo partizanima. I dok su u Sjedinjenim američkim državama i Sovjetskom savezu znanstvenici u tajnosti radili na projektu novog razornog oružja, Ivan Supek će na Kongresu kulturnih radnika koji se održao od 25. do 27. lipnja u Topuskom na oslobođenom teritoriju upozoriti na opasnost ostvaranja novog razornog oružja, atomske bombe. I onda Hebran koji me vrlo cijenio mi je odredio tako da držim referat o znanosti. To je jedini referat o znanosti kojom smatrao i najvažniji, a koji je trebao biti ujedno nekako kao moje predstavljanje za ministra znanosti i prosete. Ja sam vasljao šta bi onda govorio, ne. A onda u međuvremenu sam čuo glasove. Da, Ameri, da Njemci imaju tajno oružje. Ne. I to me je nejako pomisao ne na F2, nego zapravo oni idu na atomsku bombu. Ja sam na to razmišljao i ja sam sam nejako spojio ta dva procesa, uranski i, i teški, teški, teški vodikne zajedno u jednu kombinaciju i čini mi se da je to moguće da će to biti moguće i onda kad sam govorio na kongresu ja sam ja najprije govorio o važnosti znanosti rekao sam da se moramo svi sad usredočiti na zvijanje prosvjeta i znanosti da je to budućnost hrvatske osnova sve naše prirede ne? tako da je to bila najava za sve revolucije koja je u moj govoru, recimo, bila primjena dosta dobro. Ne? Međutim, ja, ja sam se također obojao nečega, jer, jer, jer su tamo, ti koji su, tamo su bile u, struč, u patizanima dvije struve. Jedna je bila tvrda bolševička, koja je išla samo na osvajanje vlasti bolševičke i na onda svjetsku revoluciju, a druga je bila više demokratska, koja je htjela vjestrančki sistem, koja je htjela demokraciju, i koje se više manje država zaključaka, Tita i Šubaš na Visu. Ne? I uopće postoji sporazuma ne? koji je bio na Jalti, će biti postao Jalti i, i, i između Čerčina, Ruzvilta i Stalina, da Jugoslavia bude posljedata jednom više manje demokratska država, ne? više stranička država. Ne? Da bi malo preplašio te bočevike koje su rekli, a to je samo jedan predah sad ću vam ići protiv kapitalizma i ja sam onda njima rekao da postoji mogućnost da se vrlo skoro napravi atomska bomba koja će čitaju Europsku i svjetsku civilizaciju izbrisati. Dakle moja vizija je bila odmah da je to jedna totalna propa svijeta i da zato se moramo svi ra razoružati ne, i, i složiti jedan zajednički svijet, ne pod autoritetom svjetske države i to je što je posebno bila u jedinim mjeseci prije bacanja atomske bombe na Hirošimu, Ivan Supek je na kongresu kulturnih radnika, govori o mogućnosti nastanka atomske bombe. Svoj govor završi ovim riječima. Pred znanošću se otvaraju veličanstveni vidici napredka. Fizičari danas otkrivaju u dubinama atoma neizmjerne izvore energije. Njihova primjena da će čovječanstvu goleme tehničke snage, te divovske snage mogu biti upotrijebljene za najveće blagostanje, ali i u društvu rastrovanom ratnim suprotnostima mogu dovesti do potpunog uništenja ljudi. Iste strahovite opasnosti ima samo jedan izlaz, a taj je stvaranje bratske zajednice svih slobodnih naroda. No, kad sam ja govorio, recimo, taj, taj je moj prvi dio o znamstvu revolucija je bilo kako tako lijepo primjen. Tako su se neki govornici i digli da, to, da se s tim slažu. A, ali onda su ustali, recimo, ti tvrdi bolševici, kao Moša Pijade, pa Blaže i Špagelško, još neki, koji su me napoje da je kontra-revolucija to, da je to kontrole revolucija deja, jer nema nikakve oružja i snage koja bi zadržala od naprednih snaga ne Komunistička partija Jugoslavije smatrala je da se paralelno s borbom za oslobođenje zemlje vodi i socijalistička revolucija. Kada je prestao rad, partija je počela izgrađivati novu Jugoslaviju po uzoru na Sovjetski savez. Kao i cijelo društvo, tako su i prirodne znanosti trebale imati razvoj sličan onom u Sovjetskom savezu. Doduše, u zemlji uzoru prirodne znanosti izuzetno su se cijenile i razvijale, ali su morale biti zaognute plaštem dialektičkog materializma. Glavna perjanica jugoslavenskog režima u prirodnim znanostima bio je Pavle Pajo Savić, koji je prije rata pet godina radio Siren Žolio Kiri na problemu uranske fisije. Savić je u potpunosti slijedio partijsku liniju znanosti. Kada je knjigu Ivana Supeka, teorijska fizika i struktura materije, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti predložila za saveznu nagradu, recenziju je napisao Pavle Savić. Savić je u recenziji napisao da je knjiga dijelo tima znanstvenika – iako je akademik Supek bio jedini autor. Onda je Savićev asistent pronašao jednu grešku u nacrtu za koju je bio odgovoran crtač, a na kraju recenzije knjige Savić je stavio i ideološku opomenu. Mnogo je važniji nedostatak mana u pogledu koncepcije, koja nije ni blizu dosledno materialistička. Gde je dialektički razvoj u prirodi? Gdje su kritičke mase, gustine i ostale kritične veličine, na kojim kvantiteti daju nove kvalitete i druge nizove novih pojava? U takvom vremenu akademik Supek doznaje da se na periferiji Beograda u Vinči pod vodstvom Pavla Savića gradi nuklearni institut. A uskoro došli su još lošije vijesti, da se u Beogradu razmišlja o gradnji atomske bombe. Prvo vijest... Da, poslije takav projekt mi je donio Slavoslav Ružiška. Slavoslav Ružiška je bio u Belgradu na prostoriji jednoj i on se tam razgovara sa Tito. On Onda je gleda, Tito pitao, da što mislite da li može Pajosavić napraviti atomsku bombu? O što mu je tu Pajosavić govorio? I Ružiška se pojde ne razio, nije opše ništa odgovorio. Onda on pitao mene, Čujete što oni zbira višnji na atlanskom oboju, ja sve koja to ne znam. Ne? Ali svakako, mislim so se obojica u Zagrebu jako začudili, a obojica su so bili angažirani iz Uđiška ja u tim letovnim pokratima. I mi su so zajedno čak kad se gradila, kad su je da grade Švicari bombu, imali one plenumne, hoće li iz Švicarske atlanskom oboju i Nečevići, ona ono je to bio i jedan pokret u sam ja svidjelo isto da ja sam da sureo mnogi pokreti mi otvarim ost da se ne ide ato bombu ruška je bio je, od naših najvećih potpora baš tada to, toga pokreta prema tom on je bio apsolutno zgražen I, i to je bila prva je samo ja kako da pravo kažem ja, ja nisam ovaj nikad čuo od dalje niko se nije meni to sudio šta govori ili svi su sam ja ugorčeni protivnik ne samo atomske bombe, nego opšte nukle energetike. Dakle, oni su smatrali ja treba da odgojim tu kaderu u Zagrebu što sam činio, i kada taj posao bavio, oni su me maknuli naprosto. Ne? Ja sam to znao ne? da će oni mene maknuti. Oni, jednog, nijednog, ko nije šta partija, nisu dugo jednom vodećem mjestu trpili. Ali ja sam znao da, obzir, nisimo nikoga drugoga. Ne? Ali oni su znali čim ja im više, ja ne što biti potranji ili kad biti suviše preglasani u opoziciji, ono što je makro. Pa, pa ja sam to znao i ja sam to očekivao i nije mi to tako ni tijako kostolo. U svojoj knjizi Krivo vjernik na Ljevici Akademik Supek piše o još jednom posjetu iz kojeg je saznao da se razmišlja o gradnji atomske bombe. Godine 1948. U posjet Akademiku Supeku dolazi inženjer Dragiša Ivanović prijatelj i suradnik Pavla Savića. On se upravo vratio iz Moskve, nakon rezolucije Kominforma. On je htio ondje doktorirati, ali mu je to, po njegovu navodu, priječio Landau, tobože iz političkih motiva. Izvanredni teoretičar Landau bio je apolit, vjeran sljedbenik kvantne teorije Bora i Heisenberga. U razgovoru s vrlo impresivnim inženjerom Odmah sam shvatio da on puno bolje poznaje Engelsovu dijalektiku prirode i Lenjinov materializam i empiriokritizam nego fiziku. A kako je zaželio kod mene postići stupanj doktora, naveo sam opširnu listu tekuće literature. Njemu se međutim jako žurilo. Pa joj genije, govorio mi je o svom prijatelju. On će da načini bombu, ali on ne zna teoriju. Ništa me nije tako pokosilo kao pojava toga gorostasa s izgledom borca s bikovima. Inženjer Dragiša Ivanović kasnije će dobiti najvišu znanstvenu nagradu u Srbiji za rušenje Einsteenove teorije relativnosti pomoću dijalektičkog materializma. Kao argument protiv teorije relativnosti navodi se da široke mase nisu prihvatile Einsteenovo učenje, a kvantna teorija Bora i Heisenberga označava se kao buržovarski idealizam i mistika. Nakon osnutka instituta u Vinči pojavio se velik problem. Kako razvijati atomski program bez teorijskih fizičara? Savić, Ivanović i njihove kolege iz Vinče nisu baš bili upućeni u teorijsku fiziku. Jesu li u Vinči namiravali razvijati atomski program samo s inženjerima i praktičarima? Ne samo s inženjerima. One su čak doveli na dobrog fizičara iz Francuske, koji je bio ljevičar i koji je onda radio na tomu. I pove su dovoljili tako jednoga Njemca i onda poslije jednoga izborovog instituta koji su znali teorijsku fiziku. Ne? I taj koji je došel izborovog instituta iz je naprosto rekao da su ljudi koji imaju najmanje pametnje a najviše novaca u Europi. Dakle. dakle, to je naprosto bio nekoj albanski projekt. Oni sami nisu znali šta se opuštaju. Naši su političari naprosto kao što je praksa tim krajevima, oni su neobrazovani, oni ne znaju tije probleme, oni su mislili da je to tako lako napraviti. Oni nisu uopćenju predlažbu kakve to se silne, mislim, treba pripreme, kakve to treba ljude, tehničare, znanstvenice. tako da je to, taj program, ja bih rekao, u Jugoslaviji nije uopće ozbiljno počeo da se ispunjuju. Dok sam ja bio, Dunek, bo vidim tamo, tako je taj projekt, mi se je čerče jedno od bistvog reaktora, koji, kad sam ja otišao iz Atletskog komisije, to sve ostavio. Oni me nisam mogli baciti Atletskog komisije zato sam, što sam je bio postavljen na, na Titov. Jer je Atletskog komisija postavila savjez za vlada, tako da me Ranković nije mogao maknuti. Ne. To je, tako da sam ja mogao tamo govoriti protiv Rankovića i govorio sam. Ne, tako, ako, i čak sam i pisao nešto, tako da je. I ona, međunarodnim sadacima, ja sam bio uvijek protiv toga, i tu me je Ranković je i čak je lupao po stolu, pred mojim očima, kako će od meni već pokazati, itd. a nije zapovo ništa, mogo me ubiti, a to je se ipak nije odvažio, a nije mogo niti je mogo ne ti da nije bio skandal u svijetu. Ne? Da, tako da... Da ja sam svoju tu opoziciju, mislim, izdržao sam u to vremenu. Nisam bio član partije, to je bila moja sreća. A oni znate što, ako nije član partije, taj nije bio ni čovjek povzdanja. Oni su ukupili na vinči samo ljudi koji su partije. A to su i nesusobni ljudi. Mislim, to je tako, ta selekcija partijska, da se uvijek ugoraju te partije, u pričke strane ljudi koji su manje sposobni, a onda te ljudi ne mogu zapo nič napraviti. U to vrijeme akademik Ivan Supek pokrenuo inicijativu za stvaranje znanstvene ustanove u Zagrebu, koja bi se sebi spojila fundamentalna istraživanje iz fizike, kemije i biologije. Tako je počelo osnivanje instituta Ruđer Bošković, najznačajnije znanstvene institucije u Hrvatskoj. Meni je, osobno i svim nama koji su bili, bili črani partije, koji su bili izvan toga, je došao vrlo dobro lom sa Stalinom. I to je bilo zato da se ona 50. godine ovaj konačno bio u mogućnosti ne, da nekako još, da ranije je nekoliko nas u akademiji je tražila da grade institute. Ne. I ja sam također zatražil se gradnjen institut za teorijsku fiziku i savezna vada je onda doista donijela odluku 50. godine u, u Svibnju da se gradi taj institut za teorijsku fiziku. Međutim, on nisam ni pravi predložbe od veličini toga, niti koliko to se košta i onak se ja vratio iz Beograda imao samo dva razgovora u Zagreb, sa tim ministrima tamo koji su bili zato odgovorni onda sam ja odlučio da, da se, to je institut akademije, to je dakle akademiji institut, da, da se to proširi na su fiziku, na kemiju, na elektroniku, a i poslije na biologiju. I to je bilo sve opravdanje zato što, što je, ne može tojska fizika bez eksperimentalne, Opet s druge strane je fizika objasnjena glavne kemijske probleme, ne? tako da se mora tu i kemija uzeti. I za za biologijosno opravdanje uvek postajemo gruženja atomskog rata, prije na mora se napraviti i zaštita od zračina. Tako da je doista to u Zagrebu, onda se stvarao, taj veliki institut za fundamentalna istraživanja za, u fizici, elektronici, kemiji i biologiji. I mora reći da je neke rupe vrlo dobre. Tako je bila vrlo dobra grupa elektronike. Je bila je vrlo dobra grupa teorijske fizike, je bilo nekoliko talentiranih ljudi. I tako i onda pomalo s, i u eksplonariju fiziciju su se stvarali mla, mladi ljudi koji su vanje doktorirali. Mislim, velika prednost toga je bilo to da je Ružar Bošković imao novaca i da je mogao poslati pa skoliko stotino ljudi inozemca koji su vanje radili, mnogi doktorirali i vratili se nato i upenjeli do to istraž, istraživanje, onda u Ljubošković. Jedno tako se i može jedan se tu graditi. Vinči bez teorijskih fizičara nije dobro išlo. Boris Kidrić, voditelj cijelokupnog jugoslavenskog gospodarstva i šef Savezne uprave za unapređenje proizvodnje, potražio je pomoć u inozemstvu. Werner Heisenberg, kad je čuo da Kidrić od njega traži teoretičara, odgovorio mu je. Pa imate Supeka u Zagrebu. Zašto tražite drugoga? Akademika Supeka pozvao na razgovor Vladimir Bakarić, sekretar Komunističke partije Hrvatske predsjednik Sabora. Ponudio je akademiku Supeku mjesto direktora instituta u Vinci jer se po Bakarićevim riječima Savić pokazao nesposobnim. Onda, 49. godine od prijekene, je bila velika centralizacija. Sve se guralo u Beograd, i balet, i drama, i glumci i komponisti i virtuoz i tako dalje. Ne? Pa je ona doše na jedan predlog da ja odnemo u i da i tamo nije bilo teorijskih fizičara. Nije. To je takva situacija, bi nas bila u Hrvatskoj vrlo žalostna. U štijed Jugoslavije nije bilo nijednog doktora teorijske fizike. Petar bio ljubljani, to je dobar fizičar, ali on je bio fizikalni kemičar. On je doktorio u, u Berlinu, ne ne tako dobro misliti tu kao što je bio Leipzig, ovaj, ali je doktorirao na velikim molekolama. Dakle, nije se uopće bavio nuklearno, fizikom. Tako dakle, niko ga nije bilo. Tako dakle, da se on misli, da ja bi trebao doći u Beuljad, pa da tamo odgojim. Još sam rekao nikako ne. Onda baka ješno u je sebi i rekao, evo, mi imamo sa zahtjev iz, iz savezne vlade ne, da ti odeš u u beograds regolujete je ni samo parte mi ne učite mi ništa na, na, na ova je zapovijed ne? ja neče ja ne u beograd ti ja ne smiješ i onda je, to je bila onda je ideja da ja prihvao ja sam onda bio 40 i sam bio izabran za akademi onda, onda je se rodila tako ta ideja da, da ja ovaj da ja zatražim da se grad istotorijske fizike u, u Zagrebu, I, za, i onda je Bakariš odnio to pismo Titu. Ne? I onda je titok koji očito vidio da je to velika nepravda, što je Kidiće grade u Ljubljeni tri instituta akademijna. To je bio Vidmarov institut za elektrokemiju, onda je bio Samsov institut za kemiju, veliki institut i također Petrinov institut. A zaradi koji imao nešto tradiciju u znanstvenu, nimao ništa. I zato je valjana, Tito onda odlučio, ja bih rekao, zbog, zbog ravnopravnosti nacionalne, da se udovolji i taj moj zahtjev za Instituuta to za tolijsku fiziku. Ali onda sam ja to, naravno, kad sam dobio tu šansu, to proširio na, na čitavu rekao, prirodnu znanost. Ja bih rekao, dosta velik otpor akademije, koja nije vjerovala, tako je na veliki Projekt može uopće uspjeti. I niko nije vjerova u Hrvatskoj. To da je Ruđer Bošković stvorio, to je jedno čudo. Nakon osnivanja instituta Ruđer Bošković pojavio se problem raspodjele sredstava. Lavlji dio novca odlazio je u Nuklearni institut u Vinči, te u također novo osnovanu Direkciju za nuklearne sirovine, koja je po cijeloj Jugoslaviji tražila uran. Bušilo se posuda iako su geolozi tvrdili da te rude u Jugoslaviji nema. Naravno, u takvoj situaciji institut Ruđer Bošković se stalno morao boriti za novčana i materijalna sredstva. Je, bila je uvijek natesanje. Međim je bilo to da je Kvidniš bio ipak recimo, čovjek široke ruke. On je bio čovjek koji je radije financijirao velike projekte nego male. On je u biti isto bio megaloman, samo intelektualni, ipak jedan bolje vrsti koji je, ko je taj moj projekti, osim njemu nekako se vidjel, podle bio kemičar i njega je fasciniralo to, kako fizika, objašnjava sve te kemijske procese, ne, itd. A onda, naravno, jas, biologi su prošvrcali, prošvrcali, to je bilo važno zbog zračenja, itd. Ne, tako da je to konačno, i što mogu reći, da je bilo dosadno tezanja ne, i su sugradnje i stale, ali ipak je bilo dovoljno novaca, da se te instituti i da ta velika koncepcija uspije. Mislim, sama akademija nije vjerovala u to. Tako da je Štampar sa svojom predsjedom zabranio da se gradi u tom obsegutnim institutom. Rekao samo pol, pol one velike zgrade, prve. Samo pol, a ne više. Jer je rekao, bi nek' ni do krova došli. Ne? Naravno, oni se prevarili, ovaj, je ta isti utjev. I poseb mi je rekao i, i, i Blažević, koji je bio predsjed savjeta, ako je morao to pomagat, ne, rekao, ja nisam nikad da ćete uspjeti. Vjer, niko u vladi Hrvatskoj nije to vjerovao. To je naprosto bilo, čujete, ja sam bio ono vrijeme dosta prodaran, ja sam onda kucao sam, ne, recimo sam borba za terene bila velika. To je bila, vojska je bila gore, a to je bilo nešto temu Zagrebo, vojska je sila NATO, tamo su bili išli visi, pa su pekli raklju, takd. bilo je jako ugodno. Ja sam morao išti do Gošnjaka, nas su tripot izbacili u gradnji iz toga terena. Ja sam ono do gošnjaka koga sam znao iz Jivrata i koji u sveg jako dobro odnosio. On inače je inače jedan tvrdi bolševik, ali bolševik onoga, ja bih rekao, karakternog dijela koji te stvari zbila stvača ozbiljno. Nije bio španolski borac. Ne? tako da je, on je mene vrlo ocijenio ja sam ništa do njega onda je on dao nalog tek kad je on dao nalog se je vojska ispraznila i mi dobili taj teren na kojem sam ja uopće da se zgradi čitao predoslovlje mislim Zagreba i to se sad polako mislim i počelo osvarivati Do 1955. godine institut Ruđar Bošković bavio se istraživanjima na području teorijske fizike. Školovao se cijeli niz fizičara u inozemstvu. A onda je 55 godine na inzistiranje Pavla Savića osnovana SAKNE, Savezna komisija za nuklearnu energiju, kojoj su pripala sva istraživanja na atomskom području. Načelo komisije u kojoj su uz znanstvenike bili najvažniji savezni ministri bio je i ministar unutrašnjih poslova i šef jugoslavenskih obavještajnih i kontraobavještajnih službi Aleksandar Ranković. To je trajalo do 55. godine ja bih rekao u tom i, intervalu nikad nije došao iz bril zahtjev da, da mi da se ni uključimo uključeno projekt te atomske bombe mi o tome nikad nismo bili informirani niti posjedi niti nismo znali baš ništa ne o tome. Međutim, onda 55. godine je bila formirana savezna komisija za nuklearnu energiju ali sa izričnom svrhom samo za biodobsku primjenu međutim obzirom da je predsjednik te komisije bio aleksandar ankić očtao pet ministra ja sam jako sumnjao u to da bi oni zbog jedne ministre energetike ušli takav jedan projekt osim tako da sam ja od onda, onda bio nekako sve više uvjeren da oni idu na atomsku bombu. Da to spriječim, ja sam onda već na prvom atomske komisije rekao da uopće išna nukleon energetiku nema smisla. Ja sam naveo sve te razlike, da mi još imamo dosta hidroenergije, da je to vrlo skupo, opasno i tako dalje. I onda smo je tamo poklopili, na tomu saznaku su me već poglasili da sam atomski reakcionar. To je bilo pred svima tamo jer je dosta ljudi da je je to slušao, gledalo, ali nisam im nekakih posljedica, bih rekao. Onda se so je, ja, ja nisam nikad dobio nikakve direktne informacije da se to gradi atomska bomba ili, ili, ili tako nešto, ne? ali sam ako ima sumnju. Međudim onda godine, godine 57. mislim, tako dalje, je, je, je došla prot... Do, došao je najprej, najprej jedan projekt da se kupi jedan reaktor iz Sovjetskog saveza koji je bio građan za kinu i koji, koji proizvodi godišnje jedno ili kile, mislim, protonija. Pa se da pitao šta nama. nama? Onda su moje sumri pojačali, ja sam onda pjede sedne krajem savao jedan sastanak svih tih fizičara Hrvatske i glavni koji su so bili, to je bilo u Ljubljani, ja sam mislio da je Ljubljana bolje središte i tamo smo se svi složili jednodušno da nema nikakvog smisla na nuklearnu energetiku, da je to naprosto luksuz, da je to preskupo, preopasno i nije uopće u zemlju interesantno da je to izbaciva, da je to izbacivanja novaca, nakon toga je bila atlarska mjesta vrlo objesna i kao što zadnje, toga bio, bio maknut. Godine 1958. Akademik Ivan Supek smijen je s mjesta direktora instituta ruđer Bošković. Izgradnja instituta ruđer Bošković privodila se kraju, a akademik Supek prekinuo je istraživanje u fizici i posvetio se književnosti i filozofiji. Ali jugoslavenska atomska avantura nije prestajala. Ljutim, ja sam ipak ostao član Atomske komisije, jer kad se je komisija osnovala, uz tih 5-6 ministara, bilo je još tri znanstvenika. To je bio Pavle Savić, to je bio Petelin i ja. Nas su 31, najveće, tri znanstvenika u, u Jugoslaviji i mi smo tamo bili. Tamo, jeli. Pavle Savić je bio jako zagrijan za energetiku, a on je zapravo i prvi koliko smo posle saznali i čuli, bio čovjek koji je predlagao tu atomsku bombu. I to je on predlagao zapravo, izvjedut u Vinči je i građen godine četredzeti Je počet da se gradi kao projekt i spave stavića je tišao u Sovjetski savez kamo su ga stavili doslovno na hladni, red, na, ne, na hladni let. Na let jer zapravo nije radio na atomskim problemima, to ga ne pustili, nego je radio u Capricianu institutu z, z, z, na hladnim niskim planetem, temperaturama. Ali zanimljivo je, ja sam ipak sve te ljude uvjerio da je to glupost, besmisnica. I tako da je Pavle Savić pristao uljubjeni da se ne ide na nukljenu energetiku. Nje, mi, u početku imam bio idealist, romantnik koji je vjerao, koji, koji je dao ono preokrenu ono lenjenu formulu, sovjetska vlast plus elicititet, komunizam, ne, on je rekao, dakle, socijališka vlast plus nuktojna energija, komunizam, ne, A, naravno, da su igre gluposti, ne. On je isto onda odustao tog projekta, Međutim, dacov komisija se nas strašno razljutila, očetlost su imali taj plan, i onda su nas sve otjerali. Mi su so vsi izgubili naše položaje v institutima. je pa, Saježe je dao ostavku, ne, ja sam otišao ne, a ja, Petalinije isto otišao da, Tako da mi smo s tim neke veze, ali ja sam ostao u im izaš neko vrijeme i onda je došao koliko se sjećam šezdeset jedan godine tako nekako, je došao jedan projekt. Ja sam tamo dolazio sam vrlo retko, ali da sam sastanak došao je, jer je bio ovaj baš projektivnoga reaktora. I to je bilo černobilski reaktor. Na tom sam ja onda držao jedan govor. Predstakom sam opotjedno. Piskom je se rekao da je to jedan reaktor koji služi u dva svrha. I za energiju ali i za produksiju plutonija. A to je atomska bomba. Prema tomu, ako mi na njih idemo, a to sigurno nije jedan jetni projekt nego čak i na skuplji dio, da protiv energije, onda čitavost će sumnjati da, da Jugoslavija ide atomsku bombu i to će do najveće mere da pogorša nas milijedarnih položaja. To je nastala velika graja u atlotskoj misiji, to je bilo moj zadnji moj govor, ja sam ona dao ostavku i otišao. Ne? To je ostalo od slavenskog nuklearnog programa. Institut u Vinči još uvijek postoji i zapošljava oko 900 ljudi, od kojih njih četristotinjak rade kao istraživači s magistarskim i doktorskim titulama. Vinča je 50-ih dobila svoj reaktor snage 6,5 megavata i uspjela je proizvesti 1 kilogram plutonija 239. Uz plutoniju u Vinči se nalazi nekoliko desetaka kilograma visoko obogaćenog urana 235, koji se čuvao u četiri bazena s vodom. Do 60-ih godina institut je imao dobro opremljene laboratorije, veliku knjižnicu i dva reaktora, ali u 70-tim godinama jugoslavenski nuklearni program počinje posustajati. Godine 1970. socijalistička federativna republika Jugoslavija potpisala je sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja, a Vinča se okreće problemima industrijskog razvoja. Akademik Ivan Supek, 58. godine, prestao je se istraživanjima u fizici i posvetio se književnosti i filozofiji. Nastavio je sa angažmanom u mirotvornim pokretima. Zalagao se za neširenje nuklearnog naoružanja. Upozoravao na opasnosti od upotrebe tog razvrnog oružja. Institut Ruđer Bošković postao je najznačajnija znanstvena institucija u zemlji. Vatim šta, ja sam doživio u ratu, da bih rekao, moralnu katarzu ili krizu, ko što reći, mi ne ponavio taj rat užasno zgrozio, ne, ta, ta patnja, to surovost, to ubijanje, onda bilo bi je najgore što su znanstvenici tako da išli, išli na tu atomsku bombu. Ne. Ta herojšima mi je pokazuje te moralni debake znanstvenika koji su kak tak, oni su trebali, ja razumijem da su oni mogli prvi godine dana praviti atomsku bombu da zaostave hitara. a Ali nakon Staljegrada bilo je očito da tu više nema smisla, da će Savinci dobiti rad. I da su oni ipak nastavili sa Oppenheimer i tamo drugima ljudima atomsku bombu, to je mene ovaj, pokazalo mi da je mnogo važno da se čovjek bavi moralnim problemima. Jedan sam na obratu književnosti koja je za mene sva, bilo uvijek jedan moralni ispit, jedna moralna kušnja. I onda sam tako i, i to tako počeo. Ne? Pa je moja prva dra drama koja je bilo objavljena bilo na tom otoku jer sam je upravo prikazao i se to vinči. Zapravo, to, je, to, je, to se događa, ta drama, to božan jedan Južna ameriška otukar i svakom je jasno da je to Pajić, da je to Savić i njegova ekipa tamo, ovaj, da je to se radi zapravo Vinči. Tako da je ta drama bila odmah zablanjena nakon P6 izgleda, je svakom bilo jasno o čemu se radi. To je udba onda, sam, se, sam tajnik, sekretar Rankovići, sve kad Ranko je došao k meni prego, kako se vi usuđujete napasti nas, tako izvrnuti predsjednika, da nije ja se rekao, čujete, to je umjetnost. Povijest četvrtkom Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Plejić i Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Zorana Tabajni i Krešimir Osman, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.